פרק ד׳ כי הנה בימים ההמה ובעת ההיא, אשר אשיב את שבות יהודה וירושלים, וקיבצתי את כל הגויים, והורדתם אל עמק יהושפט, ונשפטתי עמם שם, על עמי ונחלתי ישראל,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 הנני מאירם מן המקום, אשר מכרתם אותם שמה, והשיבותי גמו לכם בראשכם. ומכרתי את בניכם ואת בנותיכם, ביד בני יהודה. ומחרום לשביים אל גוי רחוק, כי אדוני דיבר. קראו זאת בגויים. קדשו מלחמה, האירו הגיבורים. יגשו, יעלו, כל אנשי המלחמה. קוטו אתיכם לחרבות. ומזמרתיכם לרמחים. החלש יאמר גיבור אני. עשו ובואו כל הגויים מסביב ונקבצו. שמע הנחת אדוני גיבוריך. יעורו ויעלו הגויים אל עמק יהושפט, כי שם אשב לשפוט את כל הגויים מסביב. שלחו מגל כבשל קציר. בואו, רדו כמעלה אגת, השיקו היקבים.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 כי אני, אדוני אלוהיכם, שוכן בציון הר קודשי, והייתה ירושלים קודש וזרים לא יעברו בה עוד. והיה ביום ההוא יטפו ההרים עסיס, והגבעות תילחנה חלב, וכל אפיקי יהודה ילכו מים, ומעיין מבית אדוני יצא, והשקה את נחל השיטים. מצרים לשממה תהיה, ואדום למדבר שממה תהיה מחמס בני יהודה, אשר שפכו דם נקי בארצם. יהודה לעולם תשב, וירושלים לדור ודור. וניקיתי, דמם לא ניקיתי, ואדוני שוכן בציון. עד כאן ספר יואל.